mir, Bei prasselndem Landregen fuhr der Zug ein, der die fünf Freunde nach Kirn zurückbrachte. Seit Wochen regnete es Bindfäden. Irgendwann mussten sich die Schleusen des Himmels doch wieder schließen. Das hofften jedenfalls George, Julian, Dick und Anne. Wenn es nicht bald aufhörte zu regnen, würden ihre Ferien ziemlich langweilig verlaufen. Sie waren erstaunt und ein wenig beunruhigt, weil Tante Fanny nicht am Bahnhof war, um sie abzuholen. Doch glücklicherweise trafen sie den Pastor des Dorfes, der sich erbarmte und sie mit dem Auto bis zum Felsenhaus fuhr. Danke, Pastor Fletcher. Was okay. für ein Wetter! Das ist ein Reisen. Oh, oh, Warten <lacht> Hey, Tante Fanny. Hey, wo sind wir? Ach, ihr seid hier? Ja. Hast du einfach geglaubt, wir finden nicht alleine heim? Warum hast du uns nicht abgeholt? Die alte Schubkarre ist nicht mehr im Schuppen. Äh, äh, Schubkarre? Ach, ach so, du meinst das Auto? Ja. Bloß, du hast das Auto zu Schrott gefahren. A Auto? Schubkarre war doch immer. Was? Tante Fanny, fühlst du dich nicht wohl? Was gibt's denn eigentlich zum Tee? Die guten Muffins. Ich nehme mir mal einen. Was? Was ist denn? Was ist das denn? Die, die, die sind ja salzig. Was? Das kann doch nicht sein. Ach, das gibt's doch nicht. Lass mich mal probieren. Ja. Hm? Oh, hier. Hier, Tante Fanny. Ich glaube, du hast Zucker mit Salz verwechselt. Ja. Das ist ja noch nie passiert, Mutter. Sie durften doch nicht so gelb werden. Die müssen grün sein. Also, hier ist der Tee. Tante Fanny. Das ja? ist nur Wasser. Du hast den äh, Tee noch gar nicht aufgegossen. Mutter, was ist denn los mit dir? Nimmst du uns etwa auf den Arm? Hallo Kinder. Hallo Vater. Hallo. Was um Himmels willen ist mit Mutter los? Äh, äh, sie ist gestern gefallen und hat sich den Kopf angeschlagen. Wie bitte? Der Arzt sagt, sie hat vielleicht äh, eine leichte Gehirnerschütterung. <lacht> Wie sie sich bemüht, ist das eher ein größerer Dachschaden. Anke Quentin, meinst du nicht, wir sollten sie ins Krankenhaus bringen? Ach, Dr. Miller sagt, sie ist in ein paar Tagen wieder in Ordnung. Und Fanny hasst Krankenhäuser, wie ihr oh, wisst. Ja. Außerdem kann ich nicht gut Auto fahren. Ah, Schön. Zeit. Schön. Ja. Oh. Was, ist, was ist das denn? Oh. Die sind aus dem guten biologischen Roggenmehl von Bauer Green. Sehr gesund. Ja, ja, äh, Fanny, die sind salzig. Und noch dazu aus Roggenmehl. Ja. Reicht es nicht, dass du Roggenbrot backst. Ich hasse Roggenbrot. Jetzt fahr sie doch nicht so an, Vater. Siehst du nicht, dass es ihr schlecht geht? Ja, es tut mir leid. Ja. Äh, wie wäre es denn jetzt mit einem kleinen Nickerchen, Fanny? Danach fühlst du dich sicher besser. Oh ja, Das wäre schön. Ich bin so müde. Aber gleich beginnt doch das Feuerwerk. Was? Das Feuerwerk, sind Sie für mich? Ja? Äh, äh, Komm, komm, mein Liebes. Du legst dich jetzt äh, ein wenig aufs Ohr. Ne? Ah, aber zum Feuerwerk weckt ihr mich wieder. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Timmy, ich finde es auch okay. zum Heulen. Hoffentlich gibt sich das bald wieder. Ach bestimmt ist morgen wieder alles in Ordnung. Ich habe mal gelesen, dass das Gehirn eine ziemlich große Fähigkeit hat, sich selbst zu reparieren. Oh. Wow. Ja. Was ist jetzt mit der Teezeit? Haben wir eigentlich noch irgendwo Kekse? Tja. Mm, lass mal sehen. Und? Und? Nee, nichts mehr da. Ich Ach. wette, die hat Vater alle aufgefuttert. <lacht> Hey Leute, es hat aufgehört zu regnen. Wie wär's, wenn wir schnell zum Hof von Bauer Green fahren? Das ist nicht weit. Vielleicht hat der Hofladen ja noch geöffnet. Mrs. Green ist für ihre köstlichen Kuchen weit und breit berühmt. Wieder losfahren? Ja. Wir sind doch gerade erst angekommen. Ach, Julian. Wir können Brot mit Marmelade essen. Ja, genau. Ja. Roggenbrot mit Marmelade. Ja. Schönen Dank auch. Ja. Also, ich fahr gern noch mal los. Nach einem Regen riecht die Luft immer so gut. Ja, och, das ich könnte auch ein bisschen frische Luft gebrauchen. <lacht> los. Wir holen die Räder. Ja, dann kommt. <lacht> los. <lacht> also, ohne mich. Ich packe inzwischen unsere Sachen aus. Okay. okay. Na schön. Wir sind ja auch ganz weit zurück. Und du bleibst auch hier, Timmy. <lacht> los, komm. <lacht> okay. Ciao. Oh <laughs> Die Luft war klar und rein. Es roch nach Erde und frisch gemähtem Gras. George, Dick und Anne genossen die kurze Fahrt. Vor dem kleinen Hofladen der Familie parkte ein nobler schwarzer Wagen. Neugierig betraten die Kinder den Verkaufsraum. Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich diese Entscheidung nicht treffen kann, Mr. McAvity. Der Hof gehört meinem Schwiegervater. Aber Sie haben doch sicher Einfluss auf ihn, oder? Reden Sie ihm gut zu. Kleine Höfe wie der hier haben keine Zukunft mehr. Bis jetzt geht es uns ganz gut, Dankeschön. Und der Bioanbau hat sehr wohl Zukunft, auch wenn Sie das vielleicht nicht glauben. Glauben Sie mir, meine Liebe, das wird nicht lange gut gehen. Aber wenn Sie jetzt verkaufen, dann machen Sie einen schönen Gewinn und können sich bequem in der Stadt niederlassen. Und meinen Schwiegervater ins Altersheim abschieben, was? Ja, genau. Aha. Nun ja, abschieben ist ein hässliches Wort, aber es gibt auch sehr komfortable... Jetzt machen Sie mal einen Punkt und verschwinden Sie endlich. Keinen Grund, unhöflich zu werden. Ich habe Ihnen ein tadelloses Angebot gemacht. Ja. Was meinen Sie, wie viele Leute in London ihre Seele verkaufen würden für so einen Hof... Und Ihr Hof hat sogar einen eigenen Brunnen. Das ist ungeheuer gefragt. Ich habe ihn mir vorhin mal genauer angesehen. Sie nutzen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr. Das geht Sie gar nichts an. Und jetzt raus hier! Schon gut, schon gut. Hier meine Karte. Falls Sie es sich anders überlegen. Hm. Mrs. Green. Ach, hallo, Kinder. Schön, euch zu sehen. Äh, wer war der Mann denn da eben? Hat er sie belästigt? Ach, das ist ein Spinner, so. Ein Grundstücksspekulant aus der Stadt. Er will uns den Hof abkaufen, um hier Ferienhäuser zu bauen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ferienhäuser? Das hätte ja gerade noch gefehlt. <lacht> genau das hat mein Schwiegervater auch gesagt. Der Hof ist immerhin schon seit fünf Generationen im Familienbesitz. <lacht> Geht sie nicht gut? Ach, nur Kopfschmerzen, nichts weiter. Wahrscheinlich geht mal wieder ein Virus um. Hm. Hm. Meine kleine Fiona liegt auch mit Übelkeit und Kopfschmerzen im Bett. Und Schwiegervater geht es auch nicht gut. Aber was kann ich für euch tun? Wir hatten gehofft, dass sie einen Kuchen für unsere Teezeit haben. Ja. Tante Fanny hat die Muffins für uns leider mit Salz statt mit Zucker gebacken. Was? Ja. Haben Sie nicht vielleicht etwas für uns, das nicht salzig ist? Und nach Möglichkeit nicht aus Roggenmehl? Ja. Na, mal sehen. Vater kann nämlich Roggenmehl nicht ausstehen. Ja, aus Roggenmehl backt man eigentlich auch keinen Kuchen. Das schmeckt nicht besonders. Hier habe ich einen sehr schönen Pflaumkuchen. Der ist garantiert aus Weizenmehl. Ah, das sieht gut aus. Onkel Quentin wird uns also nicht den Kopf abreißen, wenn wir damit nach Hause kommen. <lacht> Schön. Ich packe ihn für euch ein. So. Danke, Mrs. Green. Was schulden wir Ihnen? 2,75 bitte. Hm, hier. Bitte. Und vielen Dank nochmal. <lacht> Schön. Wiedersehen. Und gute Besserung auf die Bar Green und Fiona. Ja. Danke, Ann. Und steckt euch nicht an, falls wirklich ein Virus umgeht. Oh, keine <lacht> Angst. Wir sind robust. <lacht> Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Die freute sich über den Kuchen und sie verbrachten einen vergnügten Nachmittag. Am nächsten Tag beschlossen die Freunde, sich auf der Felseninsel um das stets üppig wuchernde Unkraut zu kümmern. Als sie ihr kleines Ruderboot auf den Strand zogen, bemerkten sie, dass sie nicht allein waren. Das hier wäre der ideale Standort. Ja, nicht wahr? Wer ist das denn? Und wo kommt sie her? Ja, keine Ahnung. Merkwürdig, ja? Hm? Aber sie muss mit dem Schlauchboot gekommen sein, das da hinten liegt. Hm. Und sie ist doch nicht allein. Ah! Weg da, du blödes Vieh! Oh Mann! Hey, sie, wer sind sie und was tun sie auf meiner Insel? Die Insel ist nämlich Privatbesitz! Oh das muss ich nicht. Haha. Ja, Würdet ihr jetzt bitte diese Bestie zurückrufen? Hey. Timmy ist keine Bestie. Er passt nur auf uns auf. Ja, Schon gut, Timmy. Komm her. Die Frau tut uns ja nichts. Was ist denn hier los? Sie haben unbefugt meine Insel betreten. Das ist hier los. Wir wollten nur mal sehen, ob die Lage der Insel sich eignen würde. Sie sind doch der Mann, der gestern bei Mrs. Green war, oder? Ja. Na und? Sie spionieren die Gegend aus, um hier Ferienhäuser zu bauen. Oh, Ausspionieren? Ach, was soll das denn heißen? Wir sind Immobilienmakler. Oh. Ja. Immo? Immo was? Immobilien. Äh. Das bedeutet, Sie kaufen und verkaufen Grundstücke und Häuser. Genau. Und der Markt hm? verlangt nach Ferienhäusern. Hm, und die hm? Insel wäre die ideale Lage dafür. Ja. Ja. Ihr habt sogar einen eigenen Brunnen. Genau wie auf dem Hof der Greens. Ja. Eigene Wasserversorgung ist sehr beliebt. Besonders bei den Öko-Heinys. Was? Was? Ökologisch denkenden Menschen, wollte ich sagen. Mhm. Mhm. Genau. Auf meiner Insel werden ganz bestimmt keine Ferienhäuser für irgendwelche Stadtleute gebaut. Mhm. Sie verschwinden jetzt besser. Ja, genau. Du freche Göre. Hören Sie mal. Halt lieber mal deinen Hund zurück. Wir gehen ja schon. Wir können es vielleicht später noch. Die Mühe können Sie sich sparen. <lacht> Komm, mein Gott. Die beiden Immobilienmakler kletterten in ihr Schlauchboot und preschten davon. Erleichtert schauten die Freunde ihnen nach. Doch plötzlich wurde Timmy unruhig. Er raste zur Ruine und blieb Bellen vor dem alten Brunnen stehen. Was ist denn? Seht mal, die Abdeckung vom Brunnen ist offen. Kann die vom Wind weggeschoben worden sein? So finde ich hm. war in der letzten Zeit nicht. Ja. Und die Abdeckung beschweren wir doch immer mit Steinen. Ja, na vermutlich haben sich die beiden Makler den Brunnen angesehen. Ja. weil er doch so ökologisch wertvoll ist. Die werden doch wohl nichts, nichts reingeworfen haben, oder? Ja. Vermutlich nur einen Stein, um zu schätzen, wie tief der Brunnen ist. Hoffentlich. Hilf mir mal, Julian. Dann, ja. Okay, bin ich bin wieder drauf. Ist ja gut, Timmy, alles in Ordnung. Na los, geh Kaninchen jagen! Ich komm mit! Na und wir sollten uns jetzt endlich um das Unkraut kümmern. Das finde ich auch. Los, lasst uns dem Unkraut zu Leibe rücken, sonst wird die Felseninsel nie ein schickes Touristenparadies. Na, dann lasse ich das Unkraut lieber in den Himmel wachsen. <lacht> Am Nachmittag hatten die Freunde einen großen Berg Unkraut beseitigt. Auf dem Rückweg zum Felsenhaus kamen sie am Pastorat vorbei. Gerade schlurfte die alte Sally Porter, schwer auf ihren Stock gestützt, den Weg zum Gemeindehaus hinauf. Als Julian sah, wie sie strauchelte, bremste er sein Fahrrad ab und sprang auf sie zu. Immer langsam, kann ich Ihnen helfen? Ach, es ist ja so anstrengend. Vielen ja. Dank, junger Mann. Ach, keine Ursache. Ich begleite Sie gern bis ins Gemeindehaus. Ja. Telly! Meine Güte, geht Sie nicht gut? Ich habe gerade aus dem Fenster gesehen und dachte schon, Sie würden hinfallen. Ein Glück, dass Julian so schnell war. Hallo, Kinder. Oh, ja. Hallo, Pastor Fletcher. Ja. Ich komme doch nicht zu spät zum Gottesdienst. Ja? Gottesdienst? Heute ist doch Dienstag, da ist kein Gottesdienst. Oh, sie scheint etwas verwirrt. Ja. Komisch, so kenne ich sie gar nicht. Sie wird doch nicht auch noch krank werden wie Mutter. Fanny? Geht sie etwa auch schlecht? Ja. Sie hat sich den Kopf angehauen und redet seit vorgestern wirres Zeug. Tatsächlich? Ja. Das ist ja entsetzlich. Die ganze Familie Green ist krank. Und Mir geht es auch nicht gut. Von Mrs. Whittaker ganz zu schweigen. Mrs. Whittaker ist auch krank? Ja. Was fehlt ihr denn? Ja, muss wohl so etwas wie Grippe sein. Sie ist ständig müde und sagt, ihr Arm fühlt sich taub an. Ja. Mir geht es genauso. Und wo soll ich jetzt wohnen? Diese Stadtleute wollen doch mein Häuschen kaufen. Ja. Was? Ja, bitte? Was für Stadtleute? Oh ah, Immobilienmakler aus der Stadt. Die machen alle Leute verrückt. Die haben dauernd auf mich eingeredet, dass ich verkaufen soll. Oh. Und ich habe doch so schreckliche Kopfschmerzen. Und der Mann hatte so ein gelbes Gesicht. Aber wo soll ich denn wohnen? Haben Sie schon etwas unterschrieben, Sally? Ich weiß nicht. Ist heute wirklich kein Gottesdienst? Die Ärmste ist ja völlig durcheinander. Wir müssen uns unbedingt um diese Marker kümmern. Der Gemeinderat muss helfen. Ja. Sobald alle wieder gesund sind... Also wenn der Gemeinderat derzeit außer Gefecht ist, dann müssen wir wohl helfen, diese... Sch diese schlimmen Leute im Auge zu behalten. Ja. Ja. Kommen Sie, Sally. Wir gehen ins Gemeindehaus und trinken einen Tee. Dann überlegen wir mal gemeinsam. Hm, Vater hatte neulich mal eine Anwältin engagiert, wegen irgendeinem Vertrag oder so. Ähm, mit der sollten wir mal reden. Die war ganz nett. Könntest du die Dame mal fragen? Sicher. Oder mir ihre Adresse geben? Klar. Ja, wir fragen Onkel Quentin gleich, wenn wir nach Hause kommen. Äh, Dankeschön. Gerne. Äh, wenn ihr mögt, könnt ihr auch eine Tasse Tee bekommen. Oh, oh, ja, ja. oh ja, Gibt's Gibt auch einen Keks dazu? <lacht> das wird sich machen lassen. Hey. Kommen Sie, schnell. <lacht> Nach der Teepause im Pfarrhaus fuhren die Kinder nachdenklich zurück zum Felsenhaus. Als sie auf das Grundstück fuhren, kam ihnen der Wagen von Dr. Miller entgegen. Der junge Arzt winkte ihnen freundlich zu. Sie winkten zurück, stellten die Räder ab und betraten das Haus. Quentin stand mit sorgenvoller Miene im Flur. Hallo, Onkel Quentin. Hallo. Hallo. Und? Was hat äh, Dr. Miller gesagt? Geht es Mutter immer noch nicht besser? Äh, äh, doch etwas besser, aber noch nicht so gut, wie es ihr eigentlich gehen müsste. Mhm. Wenn es nur eine leichte Gehirnerschütterung wäre. Okay. Kinder, da seid ihr schon wieder. Oh. Ist Halloween schon vorbei? Ihr hört es ja. <lacht> äh, äh, Halloween ist noch gar nicht gewesen, mein Schatz. Äh, komm, jetzt leg dich wieder hin. Du bist noch nicht ganz gesund. Der Wasserkessel pfeift. Ich kümmere mich darum, Mutter. Ja. Kommt, Leute, wir gehen in mit dir hier. Die Arme, ne? Ja, allmählich ja? ja, okay. ja, kommt mir die ganze Sache komisch vor. Du meinst die Sache mit Tante Fanny? Überhaupt alles. Ist doch seltsam, dass das halbe Dorf krank ist, oder? Ja. Vielleicht geht ja wirklich ein Virus um. Die Grippe oder so. So in einer Grippe wird man doch nicht schwachsinnig. Ja? Julian, Tante Fanny ja. ist doch nicht schwachsinnig. Sie, na, Und Mrs. Porter auch nicht. Naja, bei klarem Verstand ist sie jedenfalls nicht. Es ist nicht gesagt, dass die Krankheiten irgendwas miteinander zu tun haben. Übrigens ist das ja wohl eher ein Fall für Dr. Miller. Ach, Es interessiert mich also nicht, was meine Mutter krank macht. Ach, reg dich ab, George. Du weißt doch, dass wir uns alle genauso viele Sorgen machen wie du. Wir können nur gar nichts dagegen tun. Ja, Gegen einem Virus sind wir machtlos. Und wenn es gar kein Virus ist. Hm? Wie meinst du das? Naja, überleg doch mal. Die Leute, die krank sind, haben fast alle etwas gemeinsam. Ja. Ach ja? Und was? Jetzt sei doch nicht so schwer vom Begriff. Bauer Green wollte seinen Hof nicht verkaufen, jetzt ist er krank. Aha. Sally Porter hat sich ihr Häuschen abschwatzen lassen, weil sie nicht mehr richtig denken konnte. Ja. Und die Felseninsel oh, … Nur nun mal langsam, George. Ist dir klar, was du da sagst? Klar. Diese grundstück machen die Leute krank, denen sie was abschwatzen wollen. Deine Theorie ist aber ziemlich abenteuerlich. <lacht> Überleg doch mal. Kaum tauchen diese Leute hier auf, ist das halbe Dorf krank. Glaubt ihr wirklich, dass das ein Zufall ist? <lacht> Nur weil zwei Sachen gleichzeitig passieren, müssen sie nicht zusammenhängen. Genau. Genauso gut könntest du auch behaupten, jemand hätte vor, den gesamten Gemeinderat zu vergiften. Ja. Und selbst wenn wir mal für einen Augenblick annehmen, dass es einen Zusammenhang gibt, wie hätte dieser Mr. Mr. McAvity es anstellen sollen, die Leute krank zu machen? Außerdem sind auch Pastor Fletcher und Mrs. Whittaker krank. Und soweit wir wissen, haben die keine Kaufangebote erhalten. Hm. Deine Theorie ist also nicht besonders wahrscheinlich, oder? Ach, ihr glaubt mir mal wieder nicht, was? Ach, Ach, Na George. schön, dann nicht! Ich werde schon herausfinden, wer Mutter krank gemacht hat. Nice. Kommt hin. Ach, George! George, komm zurück! Was ist denn jetzt los? George ist an mir vorbeigestürmt wie ein Wirbelwind. Ja. Er ist verzweifelt über Tante Fanny's Krankheit und hat sich irgendeine wilde Theorie ausgedacht, wer daran schuld sein soll. Ach ja, und wer? Ach, setz dich, Onkel Quentin. Dann erzählen wir dir auch alles. So, hm. Naja. dann, äh, schön. Fanny ist sowieso eingeschlafen. Hm. Also, ich bin ganz ohr. Hm. Hm. Anne und die Jungs erklärten Onkel Quentin, zu welchen abenteuerlichen Vermutungen seine Tochter sich verstiegen hatte. George dagegen hatte sich in ihrem Zimmer verbarrikadiert und schmollte. Nicht einmal Anne ließ sie noch ins Zimmer. So musste Anne in Dick's Bett schlafen, während der sich gutmütig mit dem Sofa im Wohnzimmer zufrieden gab. George konnte nicht einschlafen. Ruhelos warf sie sich in ihrem Bett hin und her. Ach, Timmy, was soll ich nur machen? Ja, du bist ja mein Bester. Wenigstens du glaubst mir, nicht wahr? Ich brauche frische Luft. Dann check halt kalt. Oh, oh. oh. Die anderen nicht, Timmy. Was ist das denn? Da fährt ja ein Auto auf Sally Potters Grundstück. Wer kann das denn so spät noch sein? Es ist ja schon zehn. Das ist bestimmt einer von diesen Maklern. Die wollen der Arm Sally sicher weiterzusetzen. Das müssen wir verhindern, Timmy. George, ach, wo willst du denn hin, mitten in der Nacht? Jemand ist auf das Grundstück von Teleporter gefahren. Hä? Ich will wissen, wer das ist. Ach, hör mal, findest du nicht, dass wir das auch... Keiner hat dich gebeten, mitzukommen, okay? Ja. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann verfolge ich diese Gauner eben alleine. Ich kann dich doch nicht allein durch die Nacht fahren lassen. Warte eine Minute, okay? Ich, ich ziehe mir ach, schnell was an. Ja? Tu mir bloß keinen Gefallen. Ich tu nicht dir einen Gefallen, sondern Tante Fanny und Onkel Quentin. Denen wäre es nämlich nicht recht, dass du mitten in der Nacht unterwegs bist. Ja, ja, schon gut. Wenn du den Beschützer spielen willst, dann beeil dich. Okay, ich bin soweit. Wo ist denn die kleine Taschenlampe? Ah, hier. Funktioniert. Los. Los, lass uns gehen. <lacht> Kurz darauf radelten die beiden Kinder die Küstenstraße entlang. Zum Haus von Sally Porter war es nicht weit. George und Dick stiegen von den Fahrrädern und schlichen den kleinen Zufahrtsweg hoch. Im Haus brannte kein Licht. Zwei Gestalten kamen von der Haustür und gingen auf das vor dem Haus geparkte Auto zu. Hey, das sind die beiden von der Insel. Ja. Schnell hinter den Busch hier. Okay. Psst. Pech gehabt. Entweder die Alte ist schon zu Bett gegangen und hat das Hörgerät rausgenommen, oder sie übernachtet irgendwo anders. Wahrscheinlich bei ihrem Liebhaber. Und ich hatte so gehofft, wir könnten ihr die Unterschrift noch abluchsen. Wir hatten sie doch schon so schön weich geklopft. Und Mr. Hepfi steht uns ja ganz schön in den Hacken wegen der Grundstücke. Tja, es nützt nichts. Die alte Dame kriegen wir heute nicht mehr zu fassen. Da werden wir Mr. Hatfield wohl vertrösten müssen. Wenn wir den Auftrag nicht verlieren wollen, dann müssen wir ihn unbedingt heute Abend noch treffen. Also los, komm. Wo wollen die bloß hin? Die müssen hinterher. Komm weg. Ja. Die beiden radelten wie der Teufel hinter der Limousine her. Da der Weg bergab führte, waren sie immerhin schnell genug, um den Wagen nicht aus den Augen zu verlieren. Am kleinen Café des Dorfes hielt das Auto an. Wenig später waren Dick und George ebenfalls dort. Sie stellten die Räder ab und spähten durch das Fenster. 11. Eigentlich macht doch das Café schon um 10 Uhr zu. Ja. Guck mal, was der Typ da auf dem Tisch stehen hat. Eine Flasche Shampoos. Oh. Für einen Gast, der so teures Zeug bestellt, da lohnt es sich bestimmt, ein bisschen länger geöffnet zu haben. Ah, da kommen auch unsere beiden Kandidaten. Wir müssen da rein und hören, was sie reden. Ja, aber möglichst unauffällig, okay? Hallo, wir versuchen, durch die, durch die Küchentür reinzukommen. Gute Idee. Du bleibst hier, Timmy. Platz? Oh mein Gott. Ach, so. Das muss die Küchentür sein. Ja. Ein Glück, die ist offen. Ja. ja, dann lass uns unser Glück versuchen. Aha. Die telefoniert und dreht uns den Rücken zu. Ich hoffe, die gehen jetzt bald. Ich bin total erledigt. Wie lange? Keine Ahnung. Der Typ hat gerade noch Kaffee bestellt. Komm, das ist unsere Chance. Ist gut. Ja, ja okay. Ja gut, Schatz. Ich rufe dich an, wenn ich hier abschließe und mich auf den Weg mache, ja? Okay, bis später. Tschüss. Die Kinder hatten sich an der Kellnerin vorbei in den Gastraum geschlichen. Der Vorhang zwischen Gastraum und Küche war ein ideales Versteck. Sie wurden nicht gesehen und konnten dem Gespräch am nahegelegenen Tisch folgen. Also, ich nehme an, der erste Schritt ist erledigt? Noch nicht so ganz. Wieso nicht? Die Alte, deren Grundstück wir als erstes kaufen wollen, war heute Abend nicht zu Hause. Dabei hatten wir sie schon fast soweit. Aber morgen machen wir das Geschäft perfekt. Die alte Frau ist sowieso nicht ganz richtig im Kopf, wie hm. es scheint. Und Sie schaffen es nicht einmal, einer wirren alten Frau Ihr Häuschen abzuschwatzen. Das ist der Grundstein unseres ganzen Plans. Oh. Wir sind seriöse Immobilienmakler und. <lacht> seriöse? Bringen Sie mich bloß nicht zum Lachen. Wenn genügend Geld im Spiel ist, verkauft doch jeder seine Seele. Lassen Sie uns doch noch einmal einen Blick auf Ihren Plan werfen. Ja. Also, hier. Das Haus der Alten im Westen, der Hof des Bauern im Osten und die Insel im Süden. Hm. Wenn uns das alles gehört, dann können wir das Dorf praktisch nach Belieben umgestalten. Ein sehr ehrgeiziges Projekt. Ja, ich bin ja auch bereit, eine Menge Geld zu investieren. Aber es muss bald passieren, sonst kommt mir die Konkurrenz aus Asien zuvor. Ach, und deshalb kann ich nicht mehr warten. Es wird Zeit, dass Sie Ihren Teil des Jobs erledigen, verstanden? Natürlich, Mr. Hertfield. wir werden Sie nicht enttäuschen. Das hoffe ich sehr. Wo bleibt denn der Kaffee? Es kann doch nicht so schwer sein, diesen Leuten ihre Grundstücke abzujagen. Noch dazu, wo uns das Glück lacht und das halbe Dorf durch den Feitstanz lahmgelegt ist, wie ich im Dorfladen gehört habe. Oh, Hör dir das an. Was war das? Ich soll fragen, ob die Herrschaften jetzt ihren Kaffee möchten. Den hatte ich schon vor zehn Minuten bestellt. Jetzt aber Dalli! Ja, natürlich. Sofort, Sir. Los, komm, George. Hey, wo kommt ihr denn hier? Äh, äh, aus dem Traumland. Äh, ja. Da huschen wir jetzt auch wieder zurück. Mhm. Und Ihre Gäste, die äh, schreien nach dem Kaffee. Ja, genau. <lacht> uh, tschüss. Hey! Schweigend und in Gedanken versunken, radelten George und Dick zum Felsenhaus zurück. Am nächsten Morgen beim Frühstück hielten die fünf Freunde Kriegsrat. Ich kann kaum glauben, was die vorhaben. Die wollen das ganze Dorf aufkaufen? Naja, ja, ich weiß nicht genau. Aber so ähnlich hört es sich an. Jedenfalls ist da anscheinend ein Riesenprojekt geplant. Ja. Und ich wette, der Gemeinderat weiß von nichts. Apropos Gemeinderat. Und die Tatsache, dass die alle krank sind, die ist wirklich ein bisschen verdächtig. Ach, auf einmal? Ja, gestern klang es ja auch noch verrückt. Aber nachdem ich diesen Mr. Hatfield gehört habe, da... Äh, traue ich dem alles zu. Äh, jetzt wartet mal. Glaubt ihr jetzt etwa beide, dass diese Grundstücksfritzen das ganze Dorf vergiftet haben? Hm. Das ist doch nicht euer Ernst. Damit hm. würden die doch nie durchkommen. Ach. Schließlich gibt es Ärzte und Krankenhäuser und überhaupt. Wie sollen die das denn angestellt haben? Sie haben die Brunnen vergiftet. Wie bitte? Ja. Naja, vielleicht hat Dick recht. Mhm. Schließlich haben die sich auffällig für Brunnen interessiert, das oder? Dreht ihr jetzt beide durch? Brunnen vergiftet? Ja. ja. Vielleicht lassen diese Unmenschen demnächst auch noch Kröten vom Himmel regnen. <lacht> so, sehr lustig. <lacht> Seht nur, Kinder. Penny geht es besser. Ja. Ja, guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. So, mein Schatz, setz dich hier. Hin. Ich schenke dir eine schöne Tasse <lacht> Tee. <ein. lacht> Mutter, ich bin so froh, dass es dir wieder besser geht. Nicht so froh wie ich, George. Es war ein Albtraum. Mhm. Es scheint ja nun vorbei zu sein. Ja, oder auch nicht. Was sagst du, Dick? Ähm. Ach, gar nichts, Mutter. Du darfst ja. dich jetzt nicht aufregen. Sag mal, Vater, hm? wie hieß eigentlich diese Anwältin, die du vor kurzer Zeit engagiert hattest? Und diese äh, Pfiffige mit den roten Haaren. Ja... Äh, ah, ja, du meinst Liza, Liza Abbott. Ja, genau die. Die hat einen sehr cleveren Vertrag mit diesem Labor für mich ausgehandelt. Ah, okay. Kannst du uns sagen, wo wir sie finden? Ja, sicher. Sie hat ihr Büro gleich neben der Pension von Mrs. Whittaker. Ah, gut. Wieso? Wozu braucht ihr denn eine Anwältin? Also, äh, Mrs. Porter wollte nur etwas wegen ihres Grundstücks wissen. Und wir haben ihr versprochen, ihr die Adresse dieser Anwältin zu geben. Genau. Äh, George, kannst du bitte äh, heute hierbleiben und auf deine Mutter achten? Ich muss nach New Oh. Aber, aber ich hatte Mrs. Porter doch versprochen. Schon gut, schon gut. Ich brauche keinen Babysitter. Ich setze mich ganz gemütlich warm eingepackt in den Wintergarten und genieße den schönen Herbsttag. Äh, du bleibst auf keinen Fall allein. Ach. Okay, also schön. Ich bleib hier. Da müssen die anderen eben ohne mich zur Anwältin oh. fahren. Ja. Okay, also gut. Meinetwegen. Aha. Ich glaube, Timmy ist ganz froh, dass er einen Tag Pause hat. <lacht> Nach dem Frühstück machten sich Julian, Dick und N auf den Weg ins Dorf. Am Haus neben der Whitaker pension prangte ein ziemlich neues Messingschild mit der Aufschrift »Liza Abbott, Rechtsanwältin und Notarin«. Die Kinder betraten das Büro und wurden von der erfahrenen Anwältin freundlich begrüßt. Guten Morgen! Guten Morgen! Das ist ja eine Überraschung. Von Kindern bekomme ich sonst nie Besuch. Was kann ich für euch tun? Sie sollen uns helfen, skrupellosen Grundstücksmaklern ein Schnippchen zu schlagen. Genau. <lacht> Wie bitte? Also, im Moment treiben sich hier Grundstücksmakler herum, die den Leuten ihre Häuser abschwatzen wollen. Die arme Mrs. Porter haben Sie schon so unter Druck gesetzt, dass die gar nicht mehr weiß, wo vorn und hinten ist. Mhm. Mrs. Porter? Ja. Hm. Hat sie etwas schon verkauft? Das ist vertraulich. Dazu darf ich euch nichts sagen. Und darf ich im Übrigen fragen, was euch die Sache angeht? Ja. Seid ihr mit Mrs. Porter verwandt? Nein, aber Mrs. Porter ist nicht ganz... Sie selbst, könnte man sagen. Aha. Sie ist krank und diese Leute nutzen das skrupellos aus. Krank? Mhm. Wirklich? Ja, ist Ihnen denn nicht aufgefallen, dass sie ganz durcheinander war? Nun Ja, sie ist eine alte Dame und wirkte sehr still. Aber ich kenne sie nicht besonders gut. Deshalb dachte ich, das sei normal. Oh nein, ist <lacht> es nicht. Und diese Grundstücksfritzen, die sind auch nicht normal. Die wollen das ganze Dorf aufkaufen. Na, das halte ich doch für eine etwas gewagte Aussage. Ja, aber Sie haben schon den gesamten Gemeinderat vergiftet. Äh, davor haben wir überhaupt keine Beweise. Jetzt kommt doch nichts so daher. Lass mich doch. doch. Moment mal. Jetzt mal der Reihe nach. Das ist eine schwere Anschuldigung. Ja. Erstens müsstet ihr sie beweisen... Und zweitens wüsste ich gern, was ich dagegen tun soll. Na ja, Sie sollen nur den Vertrag mit Sally Porter rückgängig machen, falls es schon einen Vertrag gibt. Und außerdem könnten Sie uns beraten. Ja, der Gemeinde helfen sich dagegen zu wehren, dass diese stadt -Fuzzis den ganzen Ort aufkaufen. Zum Beispiel. Und ich nehme an, das alles soll ich aus purer Gutmütigkeit tun. Ja. Oder um Ihren Ruf zu retten. Ja, wenn rauskommt, dass Sie einen Vertrag gemacht haben, bei dem diese Ganoven eine, eine kranke alte Frau übers Ohr gehauen haben, dann sind Sie bei der Gemeinde unten durch. Tja. Glaubst du wirklich, mit Drohungen könntest du mich zur Mitarbeit bewegen? Ach, du bist aber auch wirklich zu blöd, Ach, Mann. Mann, entschuldigen Sie bitte, Miss Abbott. Mein Bruder ist etwas aufgeregt. Es Tut aber mir leid. Könnten Sie der Gemeinde nicht diesen Gefallen tun? Aha, jetzt appellierst du an mein Verantwortungsgefühl als Bürgerin von Curranby. Schon besser, mein Junge, schon viel besser. Dann, dann helfen Sie uns. Wisst ihr was? Meine Sekretärin tippt gerade ein Schriftstück für mich. Bis sie damit fertig ist, habt ihr Zeit, mir euren Fall vorzutragen. Ach, wirklich? Oh, das kannst ja. ja, <lacht> Also, die Sache ist so. Die Kinder erzählten der Anwältin alles, was sie herausgefunden hatten. Die machte sich Notizen und versprach ihnen, sich sowohl mit Sally Porter als auch mit Pastor Fletcher in Verbindung zu setzen. George hatte Tante Fanny Gesellschaft geleistet und schon drei Tassen entsorgt, die ihrer Mutter aus der Hand gefallen waren. Oh nein, schon wieder eine Tasse. Ich kann sie irgendwie nicht richtig festhalten. Weißt du, meine Hand fühlt sich so taub an. Ach, das gibt sich ganz bestimmt bald wieder, Mutter. Wirst schon sehen. Du musst dir nur genügend Ruhe gönnen. Ah, ja. Ach, Timmy, du Lieber. George, ich bin es so leid, immer müde zu sein. Vielleicht sollte Vater dich doch mal ins Krankenhaus bringen. Hm. Jedenfalls, wenn Dr. Miller dich nicht bald wieder auf die Beine bringt. Ich hasse Krankenhäuser. Ich weiß. Ach, entschuldige George, du meinst es ja gut. Ja. Aber ich glaube auch, dass es sich bald wieder geben wird. Sag mal, könntest du mir nicht einen Tee von Melinda Matthews besorgen? Unsere Kräuterhexe aus Twin hm? Oaks? ja. Ihre Tees wirken manchmal echte Wunder. Wirklich? Die Frau hat wirklich Ahnung und kann so manche Beschwerden lindern. Ja. In der letzten Zeit habe ich häufig ihre Regenbogenmischung ausprobiert. Ja, und die hat mir immer gut getan. Ich hole dir alles, was du willst, Mutter. Aber kann ich dich hier wirklich alleine lassen? Ja, aber natürlich, mein Schatz. Sicher. Ich leg mich einfach wieder hin, ja. Und wenn du zurück bist, dann wächst du mich, ja? Okay. Auf diese Weise bekomme ich meinen Tee und du kommst endlich von meinem Krankenlager weg und an die frische Luft. Ich weiß nicht recht. Ich habe doch Vater versprochen. Zwei gegen einen, George. Ja, ich glaube, du hast verloren. Okay, in Ordnung, Mutter. Also los, Timmy. Eigentlich freute sich George über die Möglichkeit ihrer Mutter, einen Gefallen zu tun und gleichzeitig aus dem Haus zu kommen. Mit Timmy im Schlepptau betrat sie wenig später den ihr wohlbekannten Kräuterladen. Tag, Mrs. Matthews. Oh, George, Timmy, Ich <lacht> habe ich ja lang nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, aber meine Mutter ist krank. Ich soll ihr Tee holen. Oh. Wir haben schon seltsame Gerüchte gehört. Ist es die Grippe? Das glaube ich kaum. Meine Mutter war jedenfalls ganz komisch. Irgendwie geistesabwesend, wissen Sie? Sie hat lauter Unsinn geredet. Und die Hand schläft ihr immer ein. Oh, merkwürdig. Das Und Pastor Fletcher klagt auch schon darüber, dass ihm immer der Arm einschläft. So, so. Ach, wer ist denn noch alles krank in Kirin? Naja, die alte Sally Porter ist auch durch den Wind und Mrs. Whitaker Und auch Bauer Green, den hat sie als allererstes erwischt, so viel ich weiß. Äh, Moment mal. Bauer Green war der Erste, der krank wurde. Ja. Sie sollten mal hören, was die Leute so im Dorf erzählen. Äh, Feitstanz. Feitstanz, das soll so eine mittelalterliche Erkrankung sein. Nein, nicht die Erkrankung ist mittelalterlich, sondern nur der Name. Oh. Allerdings wird diese Krankheit vererbt. Sie tritt nicht spontan auf. Ah. Aber das Antoniusfeuer, das wäre eine Möglichkeit. Sie wissen, was die Leute in Kirin haben. Ach, ich weiß überhaupt nichts, George. Ich habe nur eine Vermutung. Okay. Ob sie stimmt, müsste ein Arzt feststellen. Aber geistige Verwirrung, Fieber, Lähmungserscheinungen mhm. Das sind Symptome einer Mutterkornvergiftung. Oh! Eine Krankheit, die früher auch als Antoniusfeuer bekannt war. Ich wusste es doch. Das Dorf ist vergiftet worden. Diese verdammten Verbrecher. Verbrecher? Wovon redest du denn bloß? Es gibt so ein paar Grundstücksspekulanten, die den Leuten die Häuser abjagen wollen. Naja, und ich wette, die haben die Brunnen vergiftet mit diesem Mutter-Mutter-Dingsbums da so. <lacht> Nein, das glaube ich weniger. Wieso denn nicht? Wir sind denen schon seit Tagen auf der Spur. George, das Mutterkorn ist ein Pilz, der im Roggen wächst. Ugh. Wenn er nach der Ernte mit dem Getreide gemahlen wird und ins Mehl gerät, dann kann er schwere Vergiftungen auslösen. Oh. Die Leute sind dann wie benebelt. Na, dann haben diese Ganoven eben den Pilz unter die Leute gebracht. Na, den kann man nicht so einfach kaufen, George. Okay. Er wächst nur zu bestimmten Zeiten und ist auch nur zu bestimmten Zeiten giftig. Na, dann haben die eben einen Weg gefunden, das Gift zu verbreiten. Bei einer absichtlichen Vergiftung würde man die Leute vermutlich umbringen. Oh. Nein, es hört sich eher nach einer natürlichen Ursache an. Ja. Das sogenannte Antoniusfeuer war im Mittelalter weit verbreitet. Heute kommt es kaum noch vor, weil die Prüfmethoden viel sorgfältiger geworden sind. Ah. Deshalb hat wahrscheinlich auch Dr. Miller überhaupt nicht an die Möglichkeit einer Mutterkornvergiftung gedacht. Aber die Roggenernte ist gerade erst beendet und in letzter Zeit hat es viel geregnet. Das sind ideale Bedingungen für das Mutterkorn. Roggen, green. Das Brot, Roggenbrot. Mutter hatte frisches Mehl vom Hof gekauft. Und Vater ist nicht krank geworden, weil er Roggenbrot hasst. Ach, oh. wenn meine Vermutung stimmt, ja. dann sollte Bauer Green sofort alles Roggenmehl und alle daraus entstandenen Produkte aus dem Verkehr ziehen. Darüber muss ich sofort Dr. Miller informieren. Ja, natürlich. Er muss sofort Entgiftungen einleiten und die Betroffenen behandeln. Okay. Wenn du ihm von der Mutterkornvergiftung erzählst, wird er wissen, was zu tun ist. Danke, Mrs. Matthews. Ich bin so froh, dass ich das jetzt weiß. Also, komm, Timmy. Wir müssen ganz schnell nach Hause fahren. <lacht> Dein Eifer in allen Ehren. Aber willst du nicht noch deinen Tee mitnehmen? Ah, den hätte ich ja ganz vergessen. Die Regenbogenmischung, bitte. Hier, George. Danke. Und gute Besserung für deine Mutter. Ja, danke, Mrs. Matthews. Äh, Wiedersehen. Wiedersehen. Wie der Wind radelte George nach Kirin zurück. Als sie gerade auf den Gartenweg zum Haus einbog, klingelte es hinter ihr. Julian, Dick und Anne kamen aus Richtung Kirin angefahren. Kriegen Sie George! Sie waren es nicht. Was? Wer war was nicht? Okay, Moment mal, einer nach dem anderen. Wer war was nicht, George? Dieser McAventy oder wie der heißt, ähm, er hat niemanden vergiftet. Ach, und wieso bist du dir auf einmal so sicher? Melinda hat es mir erklärt. Die Leute leiden wahrscheinlich an einer Mutterkornvergiftung. Aha. An einer was? Ich erklär's dir später, Dick. Okay. Jetzt müssen wir erst mal Dr. Miller verständigen. Okay. Sag mal, was wolltet ihr mir eigentlich sagen? Ach so, ja, wir haben uns was ausgedacht, wie wir diese Immobilien-Heinis ein für alle mal loswerden. Mhm. Ach ja, und wie? Äh, das ja. erklären wir dir später, George. Ah, okay. Ruf du erst mal Dr. Miller an und dann äh, setzen wir uns in Ruhe zusammen. Genau. Wir haben da einen Plan. George rief Dr. Miller an und erzählte dann ihren Eltern, was sie in Erfahrung gebracht hatte. Danach setzten sich die Freunde zusammen und besprachen ihren Plan. Zwei Tage mussten sie warten, bis die Behandlung gegen die Vergiftungserscheinungen ihre Wirkung zeigte. Doch am dritten Tag konnte der große Plan in die Tat umgesetzt werden. Die fünf Freunde hatten sich mit Liza in Sally Porters Haus verabredet. Die alte Dame war wieder auf dem Posten und griff resolut zum Telefon. Mr. McEvety? Ja, hier spricht Sally Porter. Ich wäre jetzt weit. Ach, Sie kommen sofort. Das passt mir ganz ausgezeichnet. Bis gleich. Die beiden sind unterwegs. Ich denke, sie werden ziemlich überrascht sein. <lacht> das glaube ich auch. Bleib bloß leiser. Ah, ist sie. Hey. Hallo, alle miteinander. Seid ihr alle soweit? Mhm. Alles bereit. Und die anderen? Sind nebenan. Mrs. Green hat sie okay. vorhin alle hergefahren. Na, dann heißt es jetzt wohl abwarten und Tee trinken. Gell? Ja. Mhm. Oh Mann, da sind schon unsere beiden Gauner. Die haben es ja mächtig eilig. Also, lassen wir die Show starten. Kommen Sie doch herein. Was machen die Kinder hier? Ich denke, wir wickeln ein Geschäft ab. Ich fühle mich gar nicht gut. Wenn Sie dies hier überstanden haben, fühlen Sie sich bestimmt gleich besser. Miss Abbott, haben Sie den Vertrag vorbereitet? Das habe ich. Hier, bitte. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass Mrs. Porter nicht ganz auf der Höhe ist. Das könnte den Vertrag später anfechtbar machen. Papalapap, die alte Dame sieht doch ganz rüstig aus und außerdem, gibt es denn Zeugen dafür? Ja, uns. <lacht> ich meine natürlich ernstzunehmende Zeugen. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich unterschreiben kann. Sicher können Sie. Sehen Sie, hier ist der Stift. Dort auf der Linie. Nur eine klitzekleine Unterschrift. Dann ist schon alles vorbei. N na gut. <lacht> <lacht> das sehen Sie, war doch gar nicht so schlimm. Sie haben soeben eine nicht zurechnungsfähige Person einen Vertrag unterschreiben lassen. Na und wollen Sie uns jetzt anzeigen? Dann hängen Sie auch mit drin, meine Liebe. Oh nein, das tut Sie nicht. Aber Sie Sie sind ja plötzlich... Wieder bei Sinnen? Allerdings. Ich wollte nur sehen, wie weit Sie gehen, um unser Dorf an Ihren großen Investor zu verscherbeln. Versch... das Dorf? Woher wissen Sie? Weil unsere Kinder Spitzenklasse im Ermitteln sind. Sie haben Ihren ganzen gemeinen Plan durchschaut. Aber wir... wir... wir Warum erzählen Sie uns nicht, wie der große Plan aussieht? Wir wissen sowieso schon das meiste. Mhm. Erst Sallys Haus, mhm. dann der Hof der Greens und die Felseninsel. Und dann sollte ganz Kirin eine Feriensiedlung werden? Nein, ein historisches Dorf. Ein historisches Dorf? Aber das ist es doch jetzt schon. Ein Touristenprojekt. Alles nur Fassade. Die Gebäude bleiben stehen, aber wir bevölkern das Dorf mit Schauspielern in historischen Kostümen. Weshalb das denn? Ja. Das ist der neueste Trend im Tourismus. Geschichte zum Anfassen. Verstehen Sie? Original-historische Bauten mit historischen Figuren. Althergebrachte Berufe wie Schmied, Fischer und so weiter. Keine modernen Geräte. Alles ganz original. Und die Leute, die jetzt hier wohnen? Na, die ziehen eben woanders hin. Ja. Ins Nachbardorf, meinetwegen. So sah der Plan also aus. Und deshalb Kirin an einer Vergiftung litt, haben sie eiskalt ausgenutzt. Das war doch nicht unsere Schuld. Oh. Können Sie das auch beweisen? Wir haben sie doch ständig um irgendwelche Brunnen rumschleichen sehen. Vielleicht haben sie die ja vergiftet. Oh. Oh. Oh. Das könnt ihr uns nicht anhängen. Ah. Hier steht fast der gesamte Gemeinderat von Kirin vor oh. Ihnen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie nicht augenblicklich verschwinden, dann wird sich die Polizei mit ihren Machenschaften beschäftigen. Komm Madrid, lass uns arbeiten. Soll sich Hedfield doch andere dumme suchen, die die Drecksarbeit für ihn machen. Hilfe! Der Hund! Ich will hier raus! Nimm den Hund zurück! Madrid, komm! komm! Ich glaube, diese Herrschaften sehen wir in der Gegend nicht wieder. Es war eine gute Idee, deine Brunnenvergiftungstheorie noch mal aufzuwärmen, George. Das hat ihn einen höllischen Schrecken eingejagt. Ich glaube, nach all der Aufregung haben wir uns einen Sherry verdient. Und Apfelsaft für die Kinder. Ja. Ich erhebe mein Glas auf diesen Sieg besonders auf die fünf Freunde ohne die Curing in bösen Schwierigkeiten gesteckt hey. Na, aber der Gemeinderat war aber auch nicht schlecht besonders die donnernde Rede von Pastor Fletcher oh, wow. hey, Danke für den freundlichen Applaus Ein Glück, dass die meisten Mitglieder vom Gemeinderat wieder auf dem Posten sind hm? Ach, es ist mir ja alles so unendlich peinlich dass diese schreckliche Vergiftung von meinem Hof ausging. Das konnten Sie doch nicht ahnen. Und ich hatte es so gut gemeint. Wir alle haben uns gefreut, als Sie das erste frische Roggenbrot der Saison mit zur Gemeinderatssitzung brachten. Ach, deshalb war der gesamte Gemeinderat krank. Mhm. Sie alle hatten vom vergifteten Roggenbrot gegessen. Ja, und das ist diesen Gaunern gerade recht gewesen. So konnten Sie Ihre Pläne in aller Gemütsruhe verfolgen. Aber da hatten sie die Rechnung ohne die fünf Freunde gemacht. <lacht> Und vergessen Sie nicht Leiser, die das ganze Theater mitgespielt hat. Oh, ja. Sie hat sich um das Dorf wirklich sehr verdient gemacht. Ja. Das war doch nicht. Das Dorf? Ich glaube, Timmy möchte daran erinnern, dass er gerade mit Nachdruck die Ganoven aus dem Haus gejagt hat. Ja, Timmy, hast recht. Du bist der Held des Tages. Hey. <lacht>